Zazpiak bat alaz zazpi, beti galderazko ikurrarekin eta hemen beste problematika bat aipatuko dugu gaur surekin eneko bidegain, aga txaldeon! bai! Lana, lana ipatuko dugu eta lana mugaz gaindi, edo lanak ekartzen alduen mugimendua ere, mugaz gaindikoa, berriki artikulu batean datu batzu, agertu baitira justuki, gure ingurukoak eta hortik abiatu nahi zenuen gaur. En bai, em, euro eskualdeak, eh, jodan, eh, akitania, eh, EAE eta Nazarroa, eh, Nafarroak osatzen duten e, euroeskualde horrek manditu datu batzu, mantzituen datu batzu abenduan, eta horri buruz gogo eta batzuk egin egine nituen. Aspikatu zuten e, mugimendu guti dela, mugazka e, indiko lan ditikoela, eremu horretan. Komparatzen zuten, e, Suiza eta Italia, Suiza eta Franzia eta Alemania eta Franziaaren artean. Ordan, bueno, nik, e, aipatu nahi nituen datu hori pixka bat, eta e, gero komparak eta horri buruz hene e, irakurketa egin. Hor, datuetan, beraz agertzen dena, zenbaki bat dira zonbat langile e. pasatzen dira mugaren alde batetik bestera? Ebe, horiek dira, irumila sortzion eta irurogoita iru, zehazki, iru, laumila eskaz, e, pasatzen dira mugaren alde batetik e, bestera, eta e, horietatik e, geienak e, lapur ditik edo, Gipuzkoara. Eh, right. Uneko laro bat edo, dira, eh, lapug ditik gipuzkoara pasatzen direnak, eta gero aldiz, eh, koaldetik ipar aldera doazenak, dira, uneko amazazpi, eta horietatik kasik erdia nazajoatik. Eh, eta gero beste bitxikiria uneko egitamalau bizkaitik. Tanitzez gutiago mm. gipuzkoatik eta ara batik. Bueno, hor, eta eh, eh, datu hori bizik itxipia dela, eh, aipatu da, eh, biztanleko hartzen badugu, eh, bo, ez da euneko, bat, euneko batera elzen, eh, urundik. Eh, Nik bon, uste dutok badirela eh, bi fenomeno espikatu behar direnak, eh, batetik eh, dagoan mugimendu eh, uji hori gainera eh, dago, eh, endaian bizi diren gipuzkoa ganitz, joten denakot, gipuzkoa lanera mm. eh, gana ebaita. Eh, ipakaldetik egoaldera joiten diren E, iru ira, eh uneko 83 hoiek ta saregira eh orduan eh ezaketi 3000 lagun edo 3000 baino gehiago jo baitendiren hoienek uneko 79 bizit dira endian eta bertze uneko 13 bizit dira uguinan horrek e, azalpen asalpen biziki e, simpliadu, e, la 90ko markadan eh hasitzen e, etxe eraikuntza posesua handi bat, eh endaian bereziki ta eta hor e, Gipuzkoako biztanleetan itzek eh zituzten beren, e, beren etxeak, e, erusi zituzten endaian edo Uruñan, eh, Gipuzkoan baino merkeago zirelakotz, eh, naiztakario izan, eh, Gipuzkoan baino hainitzez merkeago zirelakotz, eta eraz, eh, etxe, etxeen preezioaren politikaren ondorioz gertatu zen hori. Orduan, langile mugimenduaz baino gehiago, mintzatu behar gira, eh, lapurdi bihurtzeaz... Eh, Gipuzkoako langilean e, e, lo egiteko Luriko, bai. leku ez. E, Estutoriagetan e, txajerat gana edut e, behitindu baionan lan egiten dutenak eta barne aldean erosten dutenek edo da egiten dutenek. Gauza bera egiten dute funtsean eh? pre prezio, etxeen prezioarengatik eh, bilatzen dute leku bat eh, merkeago dena. Nen, eh, orduan ez da eh, lapurtar bat berez lapurtar bat dena Gipuzkoara edo bizkaira eh, lanera baizik eta, eh, Gipuzkoak bat gipuzkoa lanean dena eh, behartua dena lapurdin eh, erostera bere etxea, Eta aurrak ikastolan ezartzen baldin maha ditu, eginen bon, du bizitza soziala, piskal, benen bertzenaz, bizitza soziala bere laneko eta bere sortetxeko sorteriko inguruetan egiten dituela. Ez orduan, mugaz gaindiko mugimendu mugimendu hori aztertzeko eta nola aztertu agar da. Ongutxiden anizden dena erlatiboa da. G Garbida kasik ez dela lapurtarrik gipuzkoare edo lanera joaten denik eta gipuzkoarrik lapurtira lanera joaten denik. Badira Nafajak, E, lapur dira joaten direnak lanera, eta horba da mugimendu bat, baina e, bertzenaz ez dago. Beraz, e, euroesko aldeko eka Konparatuta zuten, noen, komparatuta Italia eta Suiza, frantzia eta Suizaaren artean, e, datu hori biziki jipia dela. Frantziatik eta Suitzara edo suiza, frantziatik Suiza e, lanera joaten direnak keunta iruruko eta mila dira egunean. Ekusten da, lau mila konparatuta anitzez anitzez gehiago dela. Konparaketa hori, ezta zuzena hasteko e, E, Mintzogira hor, e, Frantzia eta Suitzaren arteko muga da bortzeun bai. eta irurogitamabik kilometro. Eta, lapordiren eta gipuzkoaren no, laporditan afarroa garaiaaren arteko muga, hasen no, afarroa eta siberoko da, aniz ez, da. Bistanleko puluak zein diren ere, alde batean eta bestean, e, ez da komparagari, eta Suitzaren kasuan, azpimahatu behar da, Suitzako bi hiri aundi, eta bat aundiena, geneba, E, justu frantsiareken mugan e, e, direla e, geneba bat eta bal bestea orduan bistan da orjek ere badu bere erakargmen e, gaitasuna hondia eta eh hirugarren faktorea konparaketa hori eginai balin ba serioeski suitzak baduela ere mu frankofono handi bat eta beraz eh jxade zaiela jendeei suitzan egin, eta e, frantzian, Suizako mugan direnerietan e, izatea bizi lekuan. E, beraz, e, aldiz, e, lapur ditik gipuzkoara lanera joateko, eta ere gehiago gipuzkoatik, e, gipuzkoatik dio, edo nafarroatek izan daiteke edo Bizkaitik ere, benen e, lapur dira joateko, hizkuntza politika, izkuntza problema hor da. Zine, lapur lanekin lanekina baldin bada, behar da frantxe sailekin. Eta egin e, e, e, e, e, e, e, handi batez ez ere, e, Gipuzkoan edo anafajoan edo bizkaian lan egina ebaldin bada, behar da, espainola e, jakin edo kominida, eh? Naiz mm. eta e, e, Euskara ere behar izan. Eta badakigu, e, lapur dinen bandezagun, Euskararen egoera ere zein den, orduan duan hor, bada, hizkuntzak e, eragiten duen e, faktore bat e, mugimenduriek e, zailtzeko. Hmm. Zortako, diot, konparaketa ez dela eh, guztiz eh, zuzena. Gero konparaketa ere zaila da, egitea ba, italia edo txuitzarekin eh, e, lan sektoreak edo ekonomia era ez da bat eberdina. Zaskinen donostia edo edo zilea undibada, ta urbilda biziki mugatik bainan e, ekonomikoki, ere behar ba ez du eskaintzen e, e, ba txuitzako egibatek edo genebak bak eskaintzen alduena. Bueno, Pentsatzen dut, e, ez dut ezagutzen genebako eta suitzako ekonomiaren egoera, sektore ekonomikoak eta zein diren, benan biztan da, geneba bera e, iriburu, banda, e, iriburu bat da, Europako estatu batetako basteko iriburua, benan gainera munduan ere baduena bere, izaite berezia, e, bon, nazio batuen erakundearen egoitza ere bada hori, bankuen konturiguzia, eta bon, bueno, suitza berezia da berez. Eta gero, e, zein den lan eskaintzan undagoen, hemen, Euskal Herrian, euneko larogo inguru hortan, zerbitzuetan da. Ordan, zerbitzuetan edo industrian, beste gauza bera, garen dut hizkuntzaren faktorea ere, e, aldatzen da, zerbitzuetan lan egiteko, e, izkuntza, faktorea importante bat da maiz eta eh, industrian, bueno, merro da industrian, eh, bueno, industrian izkuntzak, izkuntzak, izkuntzak, eta egexago da. E, hori ere behitze faktore importante bat da. Bai, bai, hor, azkenean uartzen uh, uh, gira, naiz eta konparaketa baztegean uste madugu ere, uartzen uh, gira hemen Euskal Egean uh, ba, muga hori dela egiski pasatzen lanaren zat, uh, mugak direla beraz, eta mugauri ez dela bateren malguai duriz, oso markatua dela, eta berdin uh, azkenean politika bat plantan eman gero Hizkuntza euskara bateratzen duen hizkuntza hau izaitena alitaike ere ekonomikoki profesional mundu hortan berdin ere e, ba, zirkulazio hori sortzeko eta etasteko. Hizkuntza faktore bizik in importantra hizkuntza eta ljaldea eta ekonomia hiruak e, lotuak dira. Gana baita Estatu batek kontrolatzen du ljalde bat, eta estatu batek badu hizkuntza politika bat eta estatu batek bere ekonomia antolatzen du, kontrolatzen duen lurralde hortan eta eh, ekonomia hoe funtzionatzen du estatu horretako hizkuntza ofizialean eta hizkuntza eh, ofiziala bakar denean estatu horretan hizkuntza ofizial bakar orten, eta hizkuntza ofizial bat nagusi denean nagusi den hizkuntza ofizial hortan beraz eh, Bi estaturen estatu tan, banatua da e, bi estatuk kontrolatzen dute Euskal Herriaren lurraldea. berak ez du ez du kontrolatzen, ez du e, bere lurraldearen gaineko kontrola eta beraz e, lujalde hortan aplikatzen den ekonomiaren hizkuntza da lurralde hori kontrolatzen duen estatuarena. Beraz Lapurdin, baxi Nafarroan, Siberuan, ekonomiaren izkuntza da, francesa, eta e, araban bizkaian tagi Puzkoan, ekonomiaren izkuntza da, euskarain batez, baina espainola, dudari gabe. Eta Nafarroak garaian e, berdintxu, baina espainolak oraino pisu handiagoarekin, baina francesa ez da... E, ego euskalegiko lan hizkuntza eta espainola ez da ipar euskalegiko lan hizkuntza. Aldiz, frantzesa izanik e, lapur din den lan hizkuntza ofiziala, lapurtar batek ez du problemarik lan egiteko Alsazian, edo Parisen edo Marseian, eta gisa gisaberean e, Marseillako batek ez du problemarik lapur din lan egiteko, azkenean eskatzen den hizkuntza e, gaitasuna, e, bera delako egi batean edo behitzean. Horrek badu garrantzi izi garria egi batean egituraketan edo desegituraketan. Kontza azkenean biztanena oinahietan da ba, lanbide batean aritzeko. Eta gero lanarekin e, dira, mugimenduak orduan, e, familia batean e, baldin badira eman dezagun iru semehalaba eta hiru semehalaba horietatik e, Bi lanean ari baldin badira dira Frantzian onbait mendik zortzion e, edo mila kilometretara eta bertze bat euskalegian e, gero mugitzen direnean. Egu berriko bazkari eta horietan elkartzen dira, eta bako familiatu da ditu bere aurrak, bako itza lekuan eta hor sortzen dira aheman batzuk e, familia horretan e, izanen da hiru lapurtak izanen dira e, seme alabak, hiru iru lapurtak horietatik e, bi ezkonduak izanen dira Frantzesekin, Seme Alaba Frantzesak dituzte, Frantzian bizitirenak eta orduan familia oktara transmititzen den lugalde e, ikuspegia ere Frantziaren ikuspegia da. Gauza bera, Bizkaita familia batean lau Seme Alaba baldin badira eta lau itatik iru baldin badira Espainian unbait e, bajeatuak, berdin, e, familia elkartzen delarik. Lugalde batasuna ikusten da Espainiari begira. desberdina berdina izanen litzateke, familia bateko e, seme batzuk e, bat, nafajoan ari bat, na, bat lehenan, bertzea araban eta bertzea bat eta elkartzen direnean e, familiako bazkari batean. Lugalde konzeptua, euskal legia da. Beneran nahi baita, e, lan, laneko hizkuntzak, e, laneko lekuak eragina dutela, Gero eh, sozialki lagun taldean familian eh, gure mugimenduak natural eh, ikusteko edo ez natural ikusteko. Lana eta muga menola eh, senditztzen da, azkenean ez dela olako eh, jaririk eh, la gipuzko artean Iriz Bizkaiatik gehiago ere gipuzkoatik eh, baino. ema hititza horiek edo zenbaki horiek no atxo batedan dira. Bo hoika txomanan ditut begiako, Artikulu batean eta artikulu hori agertutzen e, abendoren amaseian zehazk. Untsa, ebeneko bidegain 1000 esker eta besta aldiak, Ba, besta liarte.